פרק י"א. ויקבצו כל ישראל אל דוד חברון על אמור, הנה עצמך ובשרך אנחנו, גם תמול, גם שלשום, גם בהיות שאול מלך, אתה המוציא והמביא את ישראל. ויאמר, אדוני אלוהיך לך, אתה תראה את עמי את ישראל, ואתה תהיה נגיד על עמי ישראל.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 אדוני צבאות אמו. ואלה ראשי הגיבורים אשר לדוד, המתחזקים אמו ומלכותו עם כל ישראל להמליכו, כדבר אדוני על ישראל. ואלה מספר הגיבורים אשר לדוד. ישבעם בן חחמוני, ראש השלישים, הוא עורר את חניתו על שלוש מאות חלל בפעם אחת. ואחריו אלעזר בן דודו האחוכי, הוא בשלושה הגיבורים. הוא היה עם דוד בפס דמים, והפלישתים נאספו שם למלחמה. ותהי חלקת השדה מלאה שעורים, והעם נסו מפני פלישתים. ויתייצבו בתוך החלקה, ויצילווה, ויכו את פלישתים, ויושע אדוני תשועה גדולה. וירדו שלושה מן השלושים ראש על הצור אל דוד. אל מערת עדולם, ומחנה פלישתים חונה בעמק רפאים. ודוד אז במצודה, ונציב פלישתים, אז בבית לחם. ויתאב דוד ויאמר, מי ישקני מים מבור בית לחם אשר בשער? ויבקעו השלושה במחנה פלישתים, וישאבו מים מבור בית לחם אשר בשער, ויסעו ויביאו אל דוד. ולא אוה דוד לשתותם, וינסח אותם לאדוני. ויאמר, חלילה לי מאלוהי מעשות זאת, הדם האנשים האלה אשתה בנפשותם, כי בנפשותם הביאום. ולא אוה לשתותם, אלה עשו שלושת הגיבורים. ואבשי אחי יואב, הוא הירוש השלושה, והוא עורר את חניתו על שלוש מאות חלל. ולא שם בשלושה. מן השלושה ושניים נכבד, ויהי להם לשר, ועד השלושה לא בא. בן היה בן יהוידע, בן איש חי לרב פעלים, מן קבצאל. הוא היכה את שני אריאל מואב, והוא ירד, והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. והוא היכה את האיש המצרי, איש מידה חמש באמה, וביד המצרי, חנית כמנור אורגים, וירד אליו בשבת, ויגזול את החנית מיד המצרי, ויהרגהו בחניתו. אלה עשה בניהו בן יהוידע, ולושם בשלושה הגיבורים. מן השלושים הינו נכבד הוא, ואל השלושה לא בא, ויסימאו דוד על משמעתו. וגיבורי החיילים, עשאל אחי יואב, אלחנן בן דודו מבית לחם, שמות ההרורי, חלץ הפלוני, עירה ונעיקש התקועי, אביעזר האנטוטי, סיבכי החושתי, עילי האחוכי, מהרי הנטופתי, חלד בן בענה הנטופתי. איתי בן ריבאי מגבעת בני בנימין, בניה הפרעתוני, חורי מנחלי געש.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 צלק העמוני, נחרי הבירותי, נושא כלי יואב בן צרויה. ירא היטרי, גרב היטרי, אוריה החיטי, זבד בן אחלי, עדינה בן שיזה הראובני, ראש לראובני ועליו שלושים. חנן בן מעכה, ויושפט המתני, עוזיה האשתרתי, שמע ויעל, בני חותם הערוערי. ידיעל בן שמרי, ויוכה אחיו הטיצי, אליאל המחבים, ויריבי ויושביה בני אל נעם, ויטמע המואבי, אליאל ועובד, ויעשיאל המצוויה.